Det er lejet af Tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej Jeppe. Hej Pernille. Jeppe, for et par afsnit siden snakkede vi om, at du var startet terapi. Det er How rigtigt. goes with that? Det er øh, forbandet hårdt, mm. skulle jeg til sige. Det er, øh, jeg kan godt mærke det stadigvæk øh, Når man dykker ned i noget, du ved, som er gemt lidt nede i nogle, nogle lag, jeg ikke så tit besøger Så tror jeg også, at, jeg bor, at det koster mig flere dage, hvor jeg er lidt træt i hovedet mm. lige, Eller øger, end jeg lige vil indrømme en gang om ugen, eller? Ja, en gang om anden ugen, tror jeg det bliver ja, okay. Men, men det, er, det er selvfølgelig rigtig rart men det har også været, meget sådan en, en, det har været en meget tankevækkende proces, fordi det er virkelig blevet, øh, hvad skal man sige, lumineret for mig, hvor, hvor det faktisk var dårligt, jeg egentlig øh, klarede det, på en eller anden måde, føler altså, Min egen sårproces. Okay. Hvor meget jeg løb for det, og hvor meget det har kostet mig bagefter. Okay. Sådan helt... Nu har jeg jo fortalt, at jeg arbejdede udenlands, og i sygdomsperioden yes, og yes. der. Og sådan helt kort og kontant skulle jeg nok... nok ikke engang nok. Jeg skulle være hjem, og jeg skulle dele med det. Og det havde været pisse ærgerligt, at jeg skulle hjem, men jeg skulle hjem og der har du inden nu her, du har startet terapi igen Måske så tænkte, okay, men så kom jeg Efter det igen, og nu går alt godt Men i virkeligheden, så alt det Alt det, jeg skulle have taget i opløbet alt det, det også mærker du nu Præcis, ja. så jeg har jo gjort mig selv en bjørntjeneste ja. ved, Og egentlig i perioden Måske var det godt, jeg var uden Så fik jeg en masse fede minder Men, en masse fede opløbsel, men jeg skulle bare, det er så stort og miste en så tæt relation som min mor At så det bliver man nødt til at dele med Når man er i det Men var du så ved igen nu at begynde at løbe Fra det en gang til? Nej, mm, jeg ved ikke om jeg er så meget ved at løbe fra det Men jeg tror bare, at, at, at, lige, at jeg har lidt over for mig selv At det skulle jeg have gjort Ja, på den måde Og det, det har jeg haft brug for at gøre Og det har jeg gjort Og det er også derfor, jeg synes det er så Og øh, sidder med det nu At det har været tankenvækkende, Fordi i dag mm. Der har vi haft Massen. ind mm. Og Mads han er fra Kolding Det er også Mads har mistet sin mordskraft Et år efter mig ja. øh, De var på samme hospice Så Mass har egentlig haft en, en relativt parallel måde med, med det forløb jeg havde ja. Men masse var i det og øhm, nu er vi jo lige snart med ham, mm. og han er øhm, han var virkelig, han er kæft, han er fantastisk til ja. at, at fortælle om det. Jeg var virkelig imponetet. Jeg kender ham lidt fra, da vi var yngre og voksede op sammen, men jeg har virkelig mærket, altså, han har virkelig tænkt over det, han har været i det, og han er, jeg er dybt imponeret over den måde, han reflekterer over det. Ja, og han rummer og værer i, også når det går ondt. Ja, altså, at han rummer også, når at han knækker sammen, også nu her for eksempel, når vi snakker sammen, og rummer, at det er en del af det. Og det snakker vi også med ham om. At han også, altså, at det er blevet en del af hans måde at bearbejde på, at det er at gå ind i det, også som han siger, selvom det nogle gange kan være nede i brusen. Det er så sejt. Det kræver ja. virkelig, sit menneske at kunne, kunne, kunne rumme alle de spektrer, ja. Både fra gråd, men også til, til smil på den måde. Mm. Så det, det, vil, altså, det synes jeg er misundelsesværdeligt. Ja. Så det har været... Det er også det, jeg sidder med. Det har været tankevækkende. Ja. Men øh, fantastisk, øh, også livsbekræftende, at høre øh, Mads fortælle om sin mor. Ja, det har virkelig, virkelig været et rigtig, rigtig fint afsnit. Øhm, og igen, det kommer jeg også til at tænke på nu. Det tror jeg faktisk ikke, vi har snakket om, men... Hver gang, at vi har de her snakke, så det lige, så, lige sådan, som det går mega ondt at høre Mads fortælle om, at han har mistet sin mor. Så går man jo også derfra... Mit tilfælde, jo, med tanker om, hvor meget jeg skal passe på min mor, og hvor glad jeg er for, at hun stadig er der. Og det er jo det samme den anden vej rundt. Det snakker mig om Julie rigtig tit om, det der med, hvor meget hun værdsatte hendes lillebror, når jeg snakker om tabet af min lillebror. Mm. Øhm, og altså, jamen, nogle gange så synes jeg, det er så svært, det der med at snakke om, om det smukke, hvis nogle samtaler her. For i bund og grund, så er det jo altså. Ja. Så er det røver men, men det er bare så fint. Altså den der taknemmelighed, man går med derfra. Og det er derfor, at, ja, at jeg tror, det giver så meget, når Mas han deler sådan en fortælling her. Både til dem, der har mistet en mor, og til dem, der stadig sidder med deres. Ja, og så også, øh, Mas fortælling er virkelig testamentet til, hvor vigtigt det er at ture at snakke om ting og åbne ja. sig op. Og det må man sige, det er han godt nok god til. Ja. Og det kan man jo kun have aspekt for. Så læn jer til ret og så lyt til den her fortælling. Den er virkelig fantastisk ny den. Det, det gjorde vi i hvert fald. Jeg plejede at tro på for evigt, en serie fra Laut og Landsforening liv og død. Amas. Hej Jeppe. Godt at have dig på besøg. Tak fordi du komme. Det var tro det må. vil du ikke bare fortælle en historie, og du må starte den præcis derfra, hvor du føler at det er det rigtige. Jo, jeg tror jeg tror, jeg vil starte fra, da jeg får det ubehagelige opkald, som man altid hører om alle andre får, hvor jeg sidder i skole. Øh, det må være 2013 eller sådan noget. Øh, nej, undskyld, 2015. Nu kører det allerede. Men øh, jeg sidder i skole, og så ringer min søster, og så siger hun den nyhed, som ingen ved, at øh, vores mor har fået kraft. Og hvad tænker du? Mm, jeg tror ikke, jeg har noget at tænke. Altså, jeg sm smadrer min computer ned i tasken og kører med det samme. Altså... Siger bare til skolæren, øh, jeg smutter og kører alt hvad jeg kan hjem Og så kan jeg se, at de sidder derhjemme og er ked af det og man, Der kommer sådan en rimelig hurtig ro på, fordi vi ved ikke så meget her endnu Altså vi ved, vi ved at det er kraft, men mere ved vi egentlig ikke øhm, Min far er på forretningsrejse og kommer flyvende hjem også med lyntest Og så går der vel alt det her med, så der skal tages prøver og bla, bla, bla. Hvad er det for noget? Og hvad er det for noget kraft, det handler om det her? Um, og det går Det er jo en ventetid der er ulideligt. Jeg tror det er, den, jeg mener, det er den 7. november Vi får det at vide um, Prøver de næste par uger Frem og tilbage Frem på sygehus Skyby, Vejle Alt kører Og, og man går bare sådan en boble Altså jeg snakker egentlig ikke Med vildt mange om det Fordi hvad skal jeg sige Altså jo folk ved det Men jeg ved ikke selv så meget um, Så skal vi en tur til Skyby Hvor vi sådan kan mærke okay, Nu skal der ske et eller andet sådan, Nu ved de noget Altså vi skal op og have Sige, en afgørelse på, hvad der egentlig skal ske nu. Skal hun i behandling? Hvad skal der ske? Um, og vi kommer ind på stuen, og der kommer den her lægen, og så, så siger han bare, der er ikke noget at gøre. Uh, nu bliver jeg sgu helt løb. det hele ordnet, ja. hele um, er det Er det den første melding, I får, om, altså, om hvor seriøst den her kræftsygdom er? Det er det for mig, og det er det for min søster. Så er du er slet ikke forberedt på det Nej, ikke. Nej, slet ikke. Nej, overhovedet ikke. Okay. Altså, det bliver... Jeg er blevet pummet med håb, og håb, og håb, og håb, og, håb, og, og det begynder man at tro på. Jeg tænker, der er mange, der overlever det. For øhm, ja. meldingen, og, og så kollapser det egentlig sådan lidt der, altså, så, så tænker jeg bare, fuck. Altså, min mor siger, at der er der en halv procent chance for, at jeg kan overleve, så, så tager jeg imod behandling, så gør alt. Men hvis du siger til mig, at der er 0, så lad jeg gå i livets gang, og så skal jeg ikke igennem alt muligt. Og det var vi egentlig glade for, fordi jeg havde ikke lyst til at se hende som en øh, grønnsag, eller hvad man siger. Øhm. Og det gik så øh, også forfærdeligt hurtigt, fordi vi får beskeden den 7. november, og den 7. januar, præcis to måneder efter, det hun. Så det. Øh. Og siger hun det med, om hvorvidt der på nogen måde er bare en halv procents håb foran jer andre, så ja. I også høre, at ja. det afviser han? Ja, det, det, det, det siger hun faktisk ret hurtigt til ham. Okay. Øhm. Og så, ja Altså for mig kunne det absolut helt, Men på en eller anden måde så, så virker hun faktisk ret fattet med det Altså Overraskede du dig? Ja, det tror jeg Altså fordi jeg tænker nej nej nej Og lad os plads og, og selvfølgelig gør hun det for at beskytte os Det er med på Altså det er jo klart hun, hun kan ikke lige se sine børn være så ked af det øhm, Så hun gør det for at beskytte os men, men virker egentlig meget Hun siger jeg er ikke bange Altså det skal nok gå Det lyder helt surrealistisk. Ja, men det er det også. Altså, når man tænker på det sådan. Og prøv at fortæl, hvad i de to måneder der? Hvad, hvad, <laughs> hvad sker der? Jamen, hvad fanden sker der? Hun har lige fået købt et kolding-teehus, som min far har sparet op i 100 år og kunne købe det, og det var hendes drøm, der skulle starte. Det var overtaget 1. november. 7 dage efter får Når jeg engang været deroppe, og går derhjemme, får tiden til at gå med at pakke til og familie kommer forbi, og det, men... Lave måske egentlig noget som, som jeg ikke helt synes Vi skulle have gjort til Edie Baksberg Men lukkede sig lidt inden altså på den måde men, Fordi hun vil beskytte så mange som muligt Og, og havde måske Lidt svært ved at snakke om, øh, om Det helt dybe øh, Altså døden Og det, det er der jo mange, alle vil jo gøre hvad de kan for hjælpe At komme forbi af det men, men jeg tror det var hårdt for hende At blive ved med at fortælle den samme historie Til, til alle der kom forbi så når du siger lukket derinde, så tog hun lidt afstand eller. Ja, de tog meget afstand. Ja. Og øh, selvfølgelig nærmest film familie og sådan noget godt kom ind og sådan noget. Men mm. ikke for langt i gang. Og hun, det er jo klart, hun var afkræftet også. Altså, ja. Det tog jo hård på Det er jo også en, en stor del af det. Men, men jo lukket, lukket. lavede sådan de lavede lidt som en form for bobbelagt det, lagt, hvor siger. Og, og gik øh, i hvert fald i. Den første måned, halvanden måned, og da vi, vi så får beskeden, der er det klart, så må folk jo også, så skal de vide det, og familien kommer ind og får lov, og hendes mor og min mormor der, så, så, så der får folk mere lov til at komme ind i, i det, jeg kalder boblen et eller andet sted. Altså da I fik ja. at vide, at der ikke var så lang tid igen, eller? Ja, da ja. vi fik at vide, at det er jo svært for mig at sige, men de, de, de sagde jo, at det, det kunne godt gå hurtigt, altså ja, det den var den meget, meget aggressiv form for, for kræft. Øhm. Jeg kan faktisk huske, da jeg stod oppe på hospitalet Inde på Skyby, inde på kraftuddelingen Så, så er der de her flyers over det hele um, Og de er alle sammen farver 10, Nu siger jeg bare 10 forskellige kraftformer Men alle sammen farver Og jeg vidste, hvad min mors kraftform hed Og den var sort Så allerede der, inden vi går ind og får på sådan Så tænker jeg, hvorfor er den sort? Mm. Og begynder nok at overtænke det Men det ved jeg så ikke nu, om det har noget med det at gøre Men det var bare den eneste, der ikke havde En glad farve, hvis du spørger jeg mig Altså så det, det var sådan lidt ja, mærkeligt at tænke på bagefter. Tænkte, mm. Måske havde jeg fat i noget. Altså, måske var det, havde jeg egentlig lige vendt mig til at tænke, hvorfor fanden skal den være sort? Altså, er der ikke noget at gøre? Heller? Hvad er det for noget, det her? Um, hvordan påvirkede ja. det din mors krop? Altså, sådan, hvordan er man syg på den måde med kraft? Jamen, man bliver utrolig tynd. Uh, hun nåede heldigvis ikke at tabe håret på den måde, hvis man... Det der var mange, der det med det lige med hårdt Men blev meget, meget afkræftet og, og sige meget, meget tynd. Hun tynd i forvejen, og der var ikke så meget sul, og mister meget farve i hovedet også. Og ja, til sidst, der var hun jo på hospice, og, og, og kunne ingenting, altså kunne ikke spise selv, kunne ikke noget. Så der lå hun de sidste par dage egentlig bare og kiggede. Og mister man hende også mere og mere i forhold til sådan, hendes bevidsthed? Ja, det okay. gør man. Og jo længere hun kommer på dødsdatuen, jo mere diffus bliver hun også, altså jo mere er hun jo ikke kontaktbar og forstår ikke ting og siger også lidt mærkelige ting, altså ikke? meget mærkeligt hun begyndte på et tidspunkt at sige sådan nogle, nogle øh, ting om min barndomskammerat Kristoffer. altså så siger sådan noget Kristoffer øh, Christoffer blå farve øh, altså, sådan, for siger, hvor kommer det herfra, altså mm. det var mærkeligt for os at sidde og hører men det er jo nok hele, hun sidder nok på dødslejde og gennemgår hele livet på en eller anden måde. Mm. Mm. Øhm, ja, det var virkelig virkelig mærkeligt at se, men, men til sidst, der var det så slemt, at vi faktisk sagde, nu må det gerne være. Nu var det for hårdt at være i for os at skulle se hende lide så meget øhm, hver eneste dag. Så, og vi vidste jo, der var ikke noget at gøre, og hun lå. Og var, så, så, det var et spørgsmål om dage, og for os skulle det bare ikke blive til uger, altså mere. Nu, nu vidste vi vi er, hvor vi skal være, altså det bliver kun meget værre for nu af. Og hvordan forandrer øh, du dig den periode, mas? Kan du mærke det selv, eller er du så meget i det, at, at det er mere bare, at du prøver bare at overleve? Jamen, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at prøve at overleve, fordi jeg, man hører jo også alt det, man skal gøre, det, men jeg beslutter mig egentlig ret hurtigt for at sige, at jeg skal bare gøre det, jeg gør. Der er ikke nogen, der skal bestemme, om jeg skal gøre det her. Der er ikke nogen, der siger, at jeg skal ikke tage til psykolog, hvis jeg ikke lige har lyst til at tage til en psykolog. Altså, der er rigtig mange gode råd, og folk siger, at det er bedste mening, men jeg havde egentlig ikke nogen problemer overhovedet med at snakke om det. Øh, jo mere jeg snakkede om det, jo mere jeg græd, om det var på arbejde, om det var for en venner, eller hvad det var. Altså jo mere jeg snakkede om det, jo nemmere blev det for mig. Og det tror jeg, jeg mærkede ret hurtigt. Så nogle gange, så, altså fremmede mennesker nede i brusen sagde det bare. altså... Det gør jeg stadigvæk den dag øhm, ja, Hvis jeg har brug for At komme ud med noget og så har jeg også Nogle perioder hvor For eksempel hvis jeg bliver ked af det Og nogle gange hvis man får noget drik Så kan det jo Tårnen komme endnu hurtigere end Det, det gør, Så stopper jeg bare siger altså, så, så, så Nu skal jeg ikke lige lyst til at snakke mere om det nu, nu har vi været triste nok Og, og nu skal vi også videre Men, men jeg har ikke noget imod at være meget åben omkring At sige til alle mine kammerater I må, I må meget gerne spørge Altså I, I skal næsten spørge Fordi jeg gider heller ikke bare sidde og... Jamen, tror og, du og, godt, det har været en lettelse for dine kammerater? At du har været jo, så åben? det tror jeg. Og Jeg kan også mærke på mange af mine kammerater, nu har jeg jo prøvet det efter, og du mistede jo din et år før mig. Jeg vidste, at jeg, altså, jeg har nok reageret som, som det, jeg sidder og forklarer, eller andre gør det ved. Skriver en besked, og håber, er du er okay, og, og whoopsie, så går verden videre. Mm. Fordi det gør den. Altså, Det her, det sker jo der den 7. januar, med 8. januar, der... Min kammerater, der er mega ked af det på min egen, men de er der på arbejde, og de spiller fodbold, og, og sådan skal det jo være, fordi hele verden kan jo ikke gå i stå, fordi at min verden lige går i stå øh, for noget tid. Så ja, jeg tror egentlig bare, at jeg, jeg tog det sådan lidt day by day. Øh, det har jeg måske altid gjort, men nu har jeg bare virkelig vildt i at sige, en dag i gang, og, og lidt mannianer, så må vi sgu tage det, som det kommer, og så se... Hvad dagen i morgen bringer, fordi... Ja, det, jeg, jeg gad ikke at gå og bekymre mig om... Øh, lige pludselig, så bliver, kommer det bare i perspektiv. Altså, der er mange ting, der bare bliver... Altså, det, er, det gør det. Det bliver... Det er altså ligegyldigt, man sidder og siger... En eller anden, der, der græder over et eller andet latterligt. Synes man selv ikke. Og, men for dem kan det jo sagtens være noget, men... Ja, jeg tror bare, jeg... beslutter mig for at overleve ind i mig. Og hvis ret hurtigt, hvis, hvis jeg ikke overlever... Og jeg låde med min mor og blive glad, altså... Min mors værste frygt, er var nok, uh, bliver du øh, ludoman? Bliver du narkoman? H hvordan reagerer du ikke? Og, og det havde jeg bare i om. nu skal jeg bare gøre det, som jeg ved, der vil gøre min mor glad. Og det var at fortsætte. Så det prøvede jeg egentlig bare, så vidt muligt at, at køre videre med. Selvom det er da klart, at det var røvhårdt, og jeg er stadigvæk, altså, i perioden, nu kan jeg bare mærke mig helt rørt, fordi det er længe siden, jeg har om det lige nu, men det, sådan er det bare, det er jo and hele tiden, altså. Nu før man accepterer det, tror jeg, jo, jo lettere bliver det bare for dig. Altså, man ved ikke lige, hvornår den kommer, den der trælseperiode. jeg ja, så altså accepterer du også, at du også et dårligt dag. <hør> ja. Og du kan perioder, hvor det er noget pis. Jeg ja. har ja. altid været måske kendt som lidt lalleglad af ham med den hurtige bemærkning på fodboldbanen og sådan noget. Og det er nok stadigvæk, øh, kommer med en kig bemærkning. Men jo, jeg kan ikke sagtens acceptere det. Nu har jeg bare brug for at lige sidde øh, se YouTube i tre timer for mig selv. Altså lige finde råd det, eller et eller andet, altså så tudet øh, mm. sådan noget, ja Mads, du fortalte lige kort det med, altså, de sidste dage inden din mor dør, vil lige prøve at sætte nogle ord på det, og den dag, hvor hun dør? Ja øh, hun ligger på hospice i Vejle min far har fået en seng ved siden af hende, og der er der er jo 24-7, øh, min søster og jeg har kørt op, alt det vi overhovedet kan, men har jo også behov for lige at have et par timer hjemme en gang imellem øh, vi arbejder ikke og sådan noget i den periode det gør vi ikke, vi har haft super gode arbejdspladser der bare siger fuld fokus på det og mm. så og, tog vi det op og kunne godt mærke når dagene gik, at, at det kom til der til der på og så kan jeg egentlig bare huske at, vi er på vej hjem øh, en torsdag aften eller sådan noget har været derinde og tænkte nu skal vi bare hoppe i morgen hjem og sove og tilbage igen i morgen tidlig og nærmest til vi er ud af døren, der kommer de løbende ind og siger, nu, nu skal I komme ind. Hvad tænker du? Hvad fanden tænker jeg? Jeg tænker, fuck. Øhm, ja. Ja. Jeg tænker, nu, nu bliver det en realitet. Det, som jeg godt vidste, skulle ske. Altså. Jeg vidste jo godt, hun skulle dø. Altså, det, var ikke, det var ikke det, der kom som overraskelse, men nu skete det bare. Mm. Og så, så tænkte jeg, ja, fuck. Ja. Jeg kun nærmest ikke... Øh, jeg havde brug for at fortælle det til folk. Ringer til Kristoffer, øh, men samme ringer til nogen. Og, altså, jeg havde brug for allerede der at komme ud med det. Lige efter det skete? Ja, faktisk kun ja. lidt tid inden. Eller lidt tid efter og ja. fortælle, at nu er det sket. Altså, som om det, det lettede lidt lidt mig at fortælle omverdenen, at nu er jeg ham uden mor, eller hvad man siger. Altså, nu, der er nogen, der skulle vide det, at, at jeg nok ikke lige var den glad der mere i, i en periode. Hvordan var det at fortælle? Hvordan, hvordan reagerer de? Kan du huske? Det, jeg kan ikke huske præcis, hvad, hvad der sker, fordi jeg tror, jeg har så meget fokus på mig selv, altså man, man har jo, der er jo en grund til det, men man har to ører og en mund, altså jeg på, hvor der bare nogen der holder deres kæft og lytter altså. og det det havde jeg heldigvis nogle rigtig gode kammerater der, der kunne gøre altså der, der bare lavede ører til og, og lå mig snak og så så det er klart så viste jo kæmpe omsorg og og gøre det man nu kan, øhm, men ja hvad kan du gøre du kan ikke gøre så meget altså det, der er ikke nogen der får hende tilbage øh, Men ja Hvem var der så i det øjeblik, hvor hun døde? Der var Inden i stuen, der var bare mig min far og min søster okay. Som vi egentlig ønskede det Og vi, vi holdt hende i hånden til det sidste åndedræt øh, På hver side af sengen Og kunne mærke Faktisk sidder med hende i hånden, at den bliver kold okay. Så jeg mærker, at hun dør øh, Meget surrealistisk ja. øh, Og nu. den der kolde Bare den der kontakt med et menneske, der pludselig er død Det tror jeg ikke, man kan forestille sig, hvis man ikke har prøvet det Nej. Jeg synes, det er så Nej. vildt det var ja, Jeg kan også bare huske med Jonas Det var små, det i det sekund, jeg rørte ved ham Så var sådan Jeg det om det ikke var ham Eller så er ja. der sådan en følelse af, nu er du væk Eller nu er der kun sådan skal tilbage Og mm. Jeg ved ikke, om det giver mening, men for mig, der føltes det, som om, det føltes tungt, giver det mening. Altså, som det helt hårdt, ligesom sten på noget. Det var, ja. Det er det, man siger, at dødvægt, det er det tungeste, og sådan føles det også. Lige min lille mor på 50-60 kilo, hun 100 kilo. Ja, ja. det bare blev sådan en sten, ja. Ja. Meget, meget mærkelig følelse, og jeg kan jo tydeligt huske, hvordan hun så ud så, som det allersidste. Øh, og heldigvis havde de jo sørg for at søjne her hele tiden, når var. Og det er jo det fantastiske ved et hospice. Altså, Sid i bakspejl, så kunne det ikke ske, når det skulle ske på en bedre måde for mig. Altså, jeg kunne få lov at se hende ligge der øh, pæn og, og ren og man kold hånd i, mm -hmm. hånd i hånd med mig. Altså, mm -hmm. det var jo det var et smukt øjeblik, selvom det var forfærdeligt øjeblik. Så, så er det sådan, jeg ønskede det at det er det, jeg tænker tilbage på Den måde, vi sad på min far for en Søster og mig på hver side Det var sådan, det skulle være mm. øhm. Hvordan var det at rumme Deres tilstedeværelse og deres sove Samtidig med dine egne? Det var Det er jo sådan lidt Når man kigger rundt og ser deres tomme blikke, Bliver man endnu mere ked af det Fordi Hvordan reagerer de nu? Og hvad... mm. altså, man er jo sig selv nærmest, men når det er så tæt familie, så vil man jo dem. Det er bedre end en selv, altså det, det er klart. Så man sidder jo nærmest sådan lidt og kigger og ser de der tomme blikke der, der er i os alle sammen. Men, men også på en eller anden måde, så for det øjeblik, går man bare endnu tættere. Altså man tænker, vi kan ikke blive tættere. Altså, super kernefamilie, den helt klassiske kernefamilie, hvor alt bare spiller og tænker, det kan ikke blive meget bedre. Det kunne det faktisk godt, fordi... Selvom vi har mistet vores mor og min fars kone, så, så er det bare for det øjeblik, der er det som om, nu, rykker vi, nu skal vi virkelig rykke sammen i bussen. Okay. Øhm. Og har I kunnet snakke sammen om det, jeg tre? Både og. Både og. Øhm. Jeg tror meget, min mor meget rigtig meget med hinanden, og min fars søster har ham rette meget med hinanden. Øhm. Min far fik en, en depression, en ret voldsom depression, efter det skete... Øhm og var faktisk nok ikke helt sig selv i næsten et år efter. Øhm, han skulle virkelig vende sig til, til den her nye verden her. Øhm, og det tog også hårdt på vores kræfter. Det er jo klart, man kan jo ikke lige at se sin far være så langt nede i, i, i kuldkælderen. Men heldigvis så, så havde jeg bare sådan en fornemmelse af, at nu har jeg, jeg kender, det er det jo klart, at jeg kender min far godt, hvis han skal nok komme tilbage. Det er et mm. spørgsmål om tid. Mm. Men tiden den blev også længere og længere, så det, det var hårdt, men jeg vidste, at, at den skulle komme tilbage. Og det han så også bare gjort fuldstændig, altså det må bare sige, at han virkelig taget revanche for det år der, og han øh, han lærte at parkere og sige, nu har han jo også en del aldersyn, nu hedder et liv, det var de første 50 år, så tager vi de næste 50 år. Ja. Og få en ny kæreste, og, og er kommet i gang med hans del 2, som han også selv siger, altså det bliver mm. blev man bare nødt til, han passer stadigvæk øh, gravstenen, og besøger den flere gange i ugen. Og så tror du, det der slog ben i væk under ham, var den der tanke om, hvordan del 1 skulle fortsætte uden hende? Ja. ja. Det er nemlig det, at han jeg tror, han prøvede at leve, leve så langt videre i del 1, ja, præcis. så man kunne vel ikke lige slippe på den. Øhm, og indtil han accepterede, at det er lidt er slut, og nu kører vi videre. Og, og det er jo ikke mere slut, end at man har den i man har det jo hver dag i baghovedet, og mm. Der er jo minder hele tiden. Så for ham kan det lidt poppe op til hver en tid, også ligesom det kan ved mig også, man har accepteret at nu kører det videre. Min, min søster var jo helt fantastisk for mig. Hun er sygeplejerske og fuldstændig som ligesom en mor. Altså alle andre før en selv. Alle andre før en selv. Og virkelig passer på lillebror. Men kan da også mærke senere hen på hende, at så har hun måske lavede lidt æggeskald og, og passet på alle andre end sig selv. Æ, og det kommer måske også lidt som en efterreaktion. Mm. Men, men jeg er også jeg havde en ny kæreste i samme øjeblik. Du ved, nyforelsket og oven i alt det her og sådan noget. Det, det var meget, meget syrelistisk for hende også, kunne jeg, kunne jeg godt fornemme. Æ, men men jeg ja, hun er også rigtig god at snakke med, og det, det er svært for hende, kan jeg mærke. Æ, men men det tror jeg så godt, hun ved, at det skal, det skal til. Det er altså, svært for hende at snakke om, det mener du? Ja, <clears throat> altså ja. Det er i hvert fald, det er meget hårdt for hende. Det er ikke svært for hende at snakke, fordi vi har så mange gode minder sammen. Men, men det er hårdt for hende, altså, det, og det er det også for mig. Det kan jeg jo bare høre, når jeg sidder her og græder hvert en minut. Men, men det er hårdt, altså det, det er det bare. Og det, det skal man acceptere at sige, det, det er sgu okay, lige at fælde en tår, øhm. Og så igen, så er vi jo forskellige. Altså, jeg, selvom vi er tætfamilie, så er forskellige. Hvis, hvis hun har mere brug for at gøre det på sin måde, så er det jo sådan, man gør det. Og hvis jeg har brug for at gøre det på min måde, så er det sådan, jeg gør det. Der er ikke nogen, der blæmer nogen for noget. Vi tager det fuldstændig i vores, i vores eget tempo, og, og gør det på vores måde. Selvfølgelig med en ops, hvis man kan sige sådan på, at man holder hinanden oppe, og, og skriver, vi skriver meget mere sammen, end, end vi har gjort førhen. Altså, vi... Vi har været mega tæt altså, men det er jo endnu tættere. Mm -hmm. Altså, det, det er det. Så det, det er jo helt fantastisk, at, at man kan gøre det på den måde. Og det er jo det, der er fedt ved menneske, at det er så forskelligt. Der er ikke noget, der er rigtig og forkert, som du også sagde. Det, det er bare sådan, gør det nu, som, som du føler er rigtigt. Mm -hmm. Og så tag imod råd, og det, der er altid nogen, der ved mere, og det skal man lytte på. Men, men inderst sig, så, så skal du selv ville det, tror mm -hmm. jeg. Du skal selv... Øh, og det var også det med min far. Han vil ikke være glad. Så bliver du ikke glad. Så kan du tage nok så meget øh, medicin og snakke og alt Men hvis du ikke vil selv sige, jeg er glad, jeg, jeg må gerne komme videre, jeg vil gerne komme videre, men så kommer du ikke. Ja. Altså. Så kan der stå 100 mand og bære dig, men så falder du bare dagen efter. så Det tror jeg, det, det var det, det handler om, at for os alle sammen at sige, jeg vil gerne, og jeg, vi må gerne. Og nogle gange, hvis man har redikerede det, så vi skal faktisk. Fordi ja. vi skulle love øh, mor. Ja. Så der er ikke nogen udvej. <laughs> Mads øh, Begravelsen? Ja, hold så, op. Hvis jeg, må, ja, hvis jeg må tage dig tilbage det til det. Var, det var også en mega, mega mærkelig dag. Altså, det var det, det var så mærkeligt. Det var det var jo ikke corona, alt det der måtte være mange i kirken. Og det, og det skal jeg godt nok glåde for, at der var... Øhm, jeg ved ikke, har vi været over 300-400 måske? Folk stod udenfor øh, med par plyer, og... Altså, der var simpelthen så mange mennesker, vi stod deroppe i, i aldergangen, og folk kom op og grannulerede der. Så jeg kan huske, at jeg tænkte, så var jeg mega ked af det, at der lige kom en tæt onkel og en tæt kammerat, og så kom der lige 10 personer, og jeg tænkte, fanden er du? Altså, jeg aner ikke, hvem de er. Men det er jo fordi, at hun har jo også haft det hele liv, og er, altså, der er så mange af, der kender hende, øh, mm -hmm kunder, øh, jamen al, alle hendes gamle venner og sådan noget, som det er jo klart, dem ved jeg jo ikke alt sammen, er, men, men det var et eller andet sted rart at se, mm. at, at hun har haft en lige så bred spektre af, af venner og, og familie, kæmpe familie og alt sådan noget langt ude, og som vi måske ikke har så meget kontakt med, men det, det var faktisk ret dejligt at se, at, at det var ikke bare mig, der var påvirket af det her. Det var faktisk mange, der ramte. Mm. Øh. Mødt nogle gange op på gravsted også efterfølgende Altså folk jeg ikke kender Jeg kan se at de går derhenfra De kigger på mig som om De kender mig hele livet Og jeg står stadig og tænker Hvem er du? Men, men, men på en dejlig måde Fordi det er fordi De har vel min mor det bedste også Og og berørt over Familiens situation Hvis man kan sige sådan Så du var både rørt Men også stolt Er det hører sig. Ja lidt ja. Hvis man kan tillade sig at sige stolt Så måske er det et meget godt ord at sige Fordi jeg var der Jeg var glad Og så altså, er jeg glad over at der var så mange der tænkte på min mor og på os den dag for man skal ikke fejle det også der kommer også mange som der er berørt fordi jeg er berørt og der kommer mange af mine fars kolleger fordi de ved han er ked af det og støtter op omkring sådan familiens mm. sorg uh, og så selvfølgelig min mors mm. som som kendt, størstedelen. største men, men ja det var en fantastisk dag og det var mødevær og men jeg kan huske, at, som om det vi går ud af kirken det er helt filmagtigt I det, hun skal ind i øh, I der, eller, eller Hun blev kremeret, så, så kom der lige sådan en ned Og den skændte lige de der fem minutter Og det var bare regnet helt vildt Og så gik så Slaget sin gang Og så begyndte det at regne igen stille og roligt efter. Men der var altså virkelig lige de der fem minutter, hvor vi gik ud Det var som om, det var timet Og det kan være overtro Jeg har måske også syntes, at der var mere sol, end der egentlig var Men, men det var der faktisk Sådan mm. lidt, ikke? Var, men det meget, meget mærkeligt, at det sådan nogen... Og jeg er bestemt ikke spirituel, men det, det blev man måske lige det, det øjeblik, og så tænkte, det var faktisk ret flot. Og øhm, se alle blomster og alt det der, det, det var faktisk en rigtig, rigtig smuk dag. Samtidig med, at det var en meget hård dag. Øhm, tog vi hjem bagefter mødtes nærmeste familie ude fra samlingshus, og fik lidt at spise og lidt at drikke. Øhm, og, og der kunne jeg mærke, at der kommer på et tidspunkt, og det kan huske, det snakkede med min far om der, at, at allerede så få timer efter, så det er det jo klart, så er der jo nogen, som der ikke er i, i samme led, som vi er. Så er der en skæv så, så kommer ja. de jo, ikke videre vel, men mm. så falder snakken jo også ud mm. på noget andet. Vi kan jo ikke sidde og snakke død i, t, i tre timer, selvfølgelig kan vi ikke det, men hvor vi måske lige var et andet sted tænker om, så, så glæder vi altså heller ikke lige nu, fordi mm. Stemningen kommer jo op mm. Og sådan er det Vi har en stor familie Og en glad familie Og sådan skal det bare være Men der kunne jeg godt mærke at Okay, så glad er jeg faktisk ikke lige nu at, at det er det, jeg har lyst til At vi skal sidde og Ligesom vi går nu Og få en kop kaffe og, og snakke alt for meget Der vil man også bare gerne hjem Og, og det har som sagt været en hård dag Med meget mm. tud og Ja Og hvordan er den efterfølgende tid? Jamen Hvordan var det? Det var... Det var jo en, en opbygningsfase, altså det der med at acceptere, at man ikke lige er på 100, og, og så tage det, som sagde, det, det, dag for dag, og så og bygge sig selv op, indtil man egentlig er på et eller andet sted. Øhm. Og jeg kan faktisk huske en, en, en sjov historie, jeg tror faktisk aldrig, jeg har fortalt den til nogen før, ikke engang min fars søster, tror jeg, har hørt det. Men vi var inde og snakke, også på enkelhånd, med, med mor inden, så det er ikke altid, fordi... Jeg vil også gerne lige snakke selv med mor, og min søster vil. Og, det, og så fortalte min mor sin historie om, at, at, øhm, at nu, nu flytter elefanten ind, sagde hun. Og jeg tænkte, hvad mener du med det? Jamen, elefanten, den, det er en kæmpe stor, tung, tung elefant. Den går ind i vores stue, og du, du føler dig mas, Du kan ikke flytte den. Du, du kan ikke komme videre for den her elefant. Den blokker du bare. Du kan ikke komme op i en stol. Og så kan du enten vælge at sidde og kigge på den her elefant, eller du kan tage et lille bed om dagen, elefanten, og så lige pludselig, så er elefanten en tilpas størrelse. Så sætter vi den over hjørnet, og så står du derovre, og, og så glemmer du mig ikke. Altså Så er jeg elefanten. Hvad jeg tænkte Hold op, det var faktisk en... Og så siger hun, men elefanten, den kan komme tilbage, og den kan vokse stor igen, hvis du ikke husker at gøre det på din måde. Altså Spis lidt elefanten, når du har lyst til det. Og så sagde hun som vigtigst alt, få dig hjælp til at spise elefanten. Og det jeg griner faktisk lidt. der er jo ikke spise en hel elefant med, som jeg har en god appetit for folk til en størrelse, men du kan ikke spise en elefant, så få nu bare hjælp af alle dem, du kan, så spiser vi elefanten sammen, og når den bliver for stor, så spiser vi lidt igen. Øhm, og det har jeg faktisk, den elefant, den, den er der bare stadigvæk printet fuldstændig i hovedet. Og nogle gange, hvis jeg kigger over det hjørne, så kan man sådan forestille sig, at der elefanten. står en elefant med rundt, det som en lillebær, jeg går og trækker med mig. Mm. Men... Øh, men ja, det var, det var sådan min opbygningsfase for at komme videre. Det var, det var det, for spist den der Ja, det var for spist den der dumme ja, elefant ses, der. Er, altså. Ja, et eller andet sted. Meget simpelt, men bare så rettet Og, ja. og, og, det, og det virkede for mig. Altså, jeg spiste den der elefant, og når jeg havde brug for, at, at den var så stor, at jeg skulle have hjælp, så snakkede jeg om det. Og, og, og det hjalp helt vildt. Altså, det gjorde det. Jeg, jeg kom ud med det på den måde, ved, ved simpelthen bare at snakke og vise følelser og... Men jeg tror faktisk, jeg skreg ind i kirken nærmest. Altså, jeg var så ked af det. Altså, jeg, jeg var helt færdig. Og det, jeg, jeg følte, der er helt ro i den her kirke med så mange hundrede mennesker. Det eneste, man kan høre, det er bare mig mm. øh, Det var sådan min fornemmelse af det. Øh, men det havde jeg brug for. Så det, det gjorde jeg. Øh, og det, det tror jeg egentlig bare, det, det, det, var, det var rart for mig, at få det ud på den måde. Altså og vise, at at man gerne må være ked af det uh, ja. Hvad sker der efter det så, så kommer vi jo til den fase Hvor elefanten er så lille Og nu begynder hverdagen Også for os Fordi det har vi jo også igen lovet altså, Vi skal videre Og det, det bliver jo normalt normal hverdag for alle Og jeg kan huske Vi, vi snakker egentlig meget Men synes om Hvornår er det okay at vi, tog, vi sætter os ned på en café Og får en kop kaffe hvornår begynder folk i Kolding, som alle, alle kender alle, og hvornår kigger folk og tænker, hvorfor går de ikke i stort, og hvorfor sidder de tre måneder efter og, og kan tillade sig at være glade. Nu sidder de der på en café med to elefanter? Ja, går ja to elefantøl, ikke? og hvad laver de? Øhm, og der havde jeg bare det der i hovedet. Jeg, jeg har altid dyrket mig selv, hvis man kan sige det sådan, altså, men det, det bliver man nogle gange nødt til at være lidt sig selv nærmest, og og det siger, hvis vi har lyst til det, så gør vi det Altså det må, man, det må vi gerne ja, Der er ikke nogen, der skal lyst de til det Men jeg havde der, det, altså, det rumsterede jeg da i hovedet og tænkte Jamen det har du da ret i Hvornår kan jeg tillade mig at danse ude på et igen Altså hvornår, hvornår bliver det hverdag øh, mm. Alt det som er en ung drengs hverdag Altså fodbold, øh, fester og og sådan noget Og jeg tror ikke, jeg satte ikke nogen der kom ikke nogen tidsændringer det blev simpelthen bare Jeg gør, hvad jeg har lyst til Og hvis jeg får en idé, så gør vi det nu, nu gør vi det bare Jeg har prøvet det værste Jeg mm. uh, kan bare komme an Altså det er sådan lidt uh, Tog en form for Superman-kappe på trode, men Der er ikke nogen der kan gøre det meget værre Altså I kan bare sige til mig hvad I vil uh, Jeg har, jeg har skulle prøvet det For mig Der var det aller værste der kunne ske uh. Og det, det har hjulpet helt vildt Og det er stadigvæk sådan Et eller andet sted Mindset det der Det er det vi kører videre på Og det, det virker uh. Har du, øh, har du forandret, mass? Ja. Det, det tror jeg ikke, man kan undgå. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er stadigvæk mas. Altså, som jeg sagde, så jeg er stadigvæk ham, du kender, for vi render rundt derude og med de dumme bemærkninger og kan blive rasende over tage en hjælpe fodboldkammer og det. Men, men jeg er også bare der, hvor, hvor der skal meget mere til. Altså, der skal meget, meget mere til. Øh, for at jeg bliver træt af situationen og... Altså, det er klart, øh, jeg bliver stadig som nem fodboldtræt af at tæbe, men jeg lynhurtigt, jeg tænker, jeg er jo bare glad for, at jeg er sammen med 10 gode kammerater, vi mm. lige får en øl. Altså, ja, den kender jeg også godt. Det der er det her, der betyder noget nu. Ja, der er altså, der ingen, der dør af det? Nej, lige præcis. Den har jeg nemlig også rigtig meget. Der er det. Jeg er ikke skadet, øh, jeg, mm. jeg har min kravben intakt og og altså, alt det kører. Og det, det tror jeg bare sådan, generelt, hvis man kan flytte den anekdote rundt til alle små ting, og sige, nu er der køs, nå ja. Så får jeg lige 10 minutter i frisk luft For at stå herude i en kø Og sådan nogle små ting øh, Tager jeg med altså, Der skal meget meget mere til Før mm. at jeg sige, bliver sur eller, eller ked af det Eller, eller hvad man siger Hvor ja. gammel var du da du mistede din mor? Jeg må have været 23 Okay 23 ja og havde du en eller anden, eller det har man vel, når man er 23 måske, en eller anden forestilling om, hvad du skulle med dit liv, og hvad du godt kunne tænke dig at lave, når ja. du blev rigtig voksen, som ja. har ændret sig efterfølgende? Fuldstændig. Jeg var, jeg var vildred som alle andre, tror jeg, efter halvdelskolen. Hvad skal jeg lave? Ja. Nå, jeg er skibums. Øh, det kører vi lige et halvt år og kommer hjem. Hvad skal jeg så lave? Nå, jeg kan sidde her og spille computer og arbejde lidt i ny og og kører også, så min far er forretningsmand, jeg siger, du skal også lige have noget at falde tilbage på. Nå, jamen, det kan jeg godt være. Skal jeg være tømmer? Havde jeg oppe ved, nej, det skulle jeg nok heller ikke. Skal jeg være politimand eller ambulanceredder? Nej, jeg, jeg vidste ikke helt, og så, så blev jeg speditør, fordi jeg skulle jo også i gang, og det vælger, jeg også, jeg var sindssygt glad for det, altså for gode kollegaer, det der. Men så, så var det, det skete alt det her, og så tænkte jeg, at jeg, nu prøver du sgu bare gøre det, du egentlig hele tiden har gået og tænkt over, altså jeg vidste jo ikke, om det var det, jeg skulle være her. Men jeg havde en idé om, at jeg skulle være ambulanceredder eller paramediciner. Så, så søger jeg ind. Mm. Nu, søger jeg ind fordi nu har jeg simpelthen tænkt over det for længe. Altså, nu, nu gider jeg ikke at vende mere. Som alderen går. Og så søger jeg ind, og jeg kom også ind og var sindssygt glad for det. Øh, Arbejde med det et år øh, som der men kunne så også mærke, at det var nok noget, jeg havde brændt min energi af om 4-5 år. Mm. Så jeg ikke optage pladsen men jeg er sindssygt glad for, at jeg gjorde det Fordi, jamen måske Det, det er svært at sige og måske havde jeg aldrig taget det skridt for at søge Og så havde jeg bare kørt videre, og så kunne jeg have gået som år Og jeg tænkte, skulle jeg have givet det skud mm. Eller skulle jeg Og ja, nu er jeg jo vildt glad for der, hvor jeg er nu Og, så, og sådan tror jeg egentlig bare, det der kommer lidt mere handling på mange af de ting, jeg har gået og tænkt over. Ja, ens mavefornemmelse bliver sådan lige skruet op på max. føler efter, man har mistet. Så er du ikke i tvivl om, der er noget ved fornemmelsen af, at det, det skal nok lige give et skud, det her. Så er man slet ikke i tvivl på samme måde som før. Overhovedet ikke. Der er ikke så langt fra, fra den tanke til, nej. så prøver vi, og så mærker vi efter, og så, så må vi tage det bagefter. Hvis det var det forkerte valg, så, som jeg vil sige, så er der nok ikke nogen, der dør af det. Nej, nej. Så, så klarer vi det nok på en anden måde. Mm. Og det, det var egentlig, så, så, det var ikke fordi, jeg havde sådan behov for at, at skulle lave et eller andet ekstraordinært øh, efter min mors død. Øh, men, men så så jeg den her udsendelse i der og jeg mente, at jeg skulle op ad Kilimanjaro. Så tænkte jeg, det er så fedt sjovt ud. Øh, samme dag ringer jeg til en kammerat og spørger, vil du med til Afrika <laughs> og gå op ad Kilimanjaro? Og han siger, ja, det er nu en af dine tørste idéer, at du har sagt mange syge ting igennem. nej, vil du, så gør vi det. Øh, uh, jamen, yeah, okay, fint. Og et par måneder senere, så, så, stod, vi, så stod vi På toppen af Kilimanjaro Og det var også bare sådan en god mavefornemmelse af Jeg tænkte, selvom det var mega hårdt På vej deroppe, men tænkte nu, nu gjorde vi det sgu mm. altså, Det var jo det, det mavefornemmelse af, og det var så en, en god mavefornemmelse Fordi det gav også sådan et eller andet Hvordan yeah. um, okay. var det at stod på toppen af Kilimanjaro? Koldt <laughs> Koldt og helt fantastisk Nej, hvor jeg græd meget der også. Kommer altså, Det er sådan en meget, meget syreligisk følelse også, Og, og jeg brugte faktisk elefanten rigtig meget der, fordi jeg havde sådan... Begyndt, når det blev hårdt, og man har jo ikke så meget ild, og får ondt i hovedet, der kan ikke sove og sådan noget. Jeg havde bare sådan en idé om, at vi kommer så højt op i himlen her, 6.000 øh, meter. Det kan være, at det er det tætteste, jeg kommer på min mor. Mm. Så brugte jeg det som sådan et billede, og fandt ind ud af, wow, en effekt, at sådan et mentalt billede, det kan have, fordi vi havde mega lyst til at kaste håndklædet et par gange og sige ned og så ud på Zanzibar og mm. søge for at drikke øl ikke? Men, men nej nej vi, altså, nu havde jeg besluttet mig for at jeg havde lovet jeg skal lige op og sige hej til min mor mm. og, og, og den der øh, tanke det gjorde bare at, at der ikke var nogen sådan vej tilbage øhm, så det var faktisk altså, og det kan man bruge i mange situationer tror jeg hvor man bare lige memorerer det der elefantbillede jeg skal lige med op og, eller have elefanten med op eller hvad man kan sige og hvad med, du har haft en kæreste igennem, også da din mor hun fik kraft og døde. Mm. Hvordan, hvordan har det været? Har, du, har det været svært at kunne holde det ved lige mens eller har det bare været en styrke at have? Det må spørge hende om. Ja. Ej, ej, det, det, vi har været sammen i rigtig mange år. 8 år. Og, og det er klart, at de havde et helt fantastisk forhold, min, min kæreste Anne og, og min mor. Øhm, og jeg finder jo nok først ud af, efterfølgende, fordi jeg er i den her boble med mig selv. Altså, jeg arbejder så meget med mig selv, at det egentlig også er super hårdt at være pårørende til en pårørende. Og det er måske et mega under, øh, undertalt emne. Altså, hvor har det også været hårdt for hende, ikke, at se mig gå rundt der, samtidig med, at det var hende, der skulle have overskuddet. Altså, det var hende. Jeg tænker ikke, at man... Hun har følt, at hun kunne tillade sig at være ked af det. Ja, for hun er ikke, altså, hun er ikke engang bare pårørende som nogle af dine venner og pårørende. Hun er også mm. pårørende med en relation til din mor. Præcis. Altså, hvor at hun jo ikke kun er ked af det på dine de vej, men det er jo også et stort tab for hende, ikke? Og ved hvad det der det du siger, det går først op for mig et år efter, tror jeg. Ja. Det går op for mig, hvor hun siger på et tidspunkt, altså, jeg vil også med ud på gravstedet. Altså, jeg er også i sorg over din mor. Ja. De kunne jo sagtens være sammen øh, timevis, mens jeg var til fodbold, eller... Mm. Jeg gad ikke se kagedyst, eller hvad det hedder, og jeg så fod... altså, så hyggede de sig bare. Øhm, altså, og det er faktisk lidt vildt at tænke på, at det går så lang tid før, det jeg opfatter det, at hun er mega ked af det. Jeg er ked af det, men hun er mindst lige så ked af det over, at hun har mistet sin svigermor. Ja. Øhm, og det skulle jeg lige forstå. Altså, det, det var sådan en opvækker til mig, at okay, wow, det, du skal også lige tage dig sammen, med, altså, fordi Ja, man det have været forfærdeligt for han egentlig, når, mm. jeg, når jeg tænker på det. Men vi hun var mega sød og vi har klaret det mega godt og kunne nok ikke have klaret det uden hende at, og nærvende det, fordi så, så tror jeg, jeg bare så kunne man skulle godt have gået en anden vej, så altså, så kunne det have taget en regning et eller andet sted det, det ved jeg ikke hvad det skulle være, men altså, det kunne det måske have gjort. Men det var også ja. det din mor sagde, at du skulle hjælpe til at spise. Ja, altså, lige præcis. Og jeg tror hun har spist meget mere end jeg regner med. Uh, så so, so det, det har været faktisk fantastisk um, Og glad for at du spørger Fordi Ellers altså, han nok heller ikke selv kommet ind på det vel Men mega undertalt emne Hvis du spørger mig Fordi jeg tror at det der med at være pårørende til en pårørende det, det kan være så svært Og det må du også have, have for, Hvordan reagerer ens venner og sådan noget Altså Det er svært at gøre noget rigtigt et, et eller andet sted ikke. Mm. Det, Men er pointningen også at, at Det er i hvert fald også mine fakta med at, at noget af det fedeste Som en pårørende til en pårørende kan Er bare at gøre noget Yeah. Altså det der med ikke at være bange for at gøre Mange er bange for at gøre noget galt mm. Men jeg tror man undervurder det lidt for os Vi har jo mistet alle tre Det kan ikke blive værre mm. Så bare det der med at man har nogen Der rent faktisk bare gør et eller andet mm. Det er næsten det bedste synes jeg Lige præcis Du kan ikke gøre noget forkert Altså det kan du ikke Og det må også bare være et budskab at sige Altså den person der har mistet Skal forhåbentlig nok sige til dig Hvis det er noget der irriterer dem Eller at der gør det værre eller et eller andet. Og det kan det nærmest ikke Jeg kunne ikke se hvad det skulle være Altså det er jo ens venner og familie, der gør det. De vælger jo en det bedste, så... Mm. Bare gør et eller andet, altså... Ja, yeah, og i stedet for at sige den er, Fordi der er mange, der har den her... Den tror jeg, I begge to hører den er. Sige til, til, hvis der er noget, eller sige til... Men man har bare ikke overskud til at sige til. Lige mm. præcis. Mm. Du så, skal selv tage action. Præcis. Ja. Helt enig, helt enig. Og, det, og jeg er med på, at det kan være sindssygt svært for nogen. Altså, jeg kan mega meget mærke på mine tætteste kammerater. Hvem der måske... Altså, selvom man slet ikke kan sammenligne det Men hvem har mistet nogen? Hvem har mistet tæt bedsteforældre? Hvem har ikke mistet rigtig nogen? Altså, det, det er klart, at nogen har bare nemmere ved at snakke om det Og nogen, det kan faktisk godt være, at en person, der ikke snakker så meget om det er al, Den der er allermest påvirket af det mm -hmm. Man har simpelthen så svært ved at få det ud um, det, det tror jeg faktisk, det ofte er sådan At der er nogen, der virkelig ligger inde med noget Men kan ikke rigtig få det ud Og så er det nemmere bare at tistille Mads, mm -hmm. um. vi er jo, altså vi er jo begge to vokset op i, i Kolding, øhm, og vi er begge to spillet masser masse fodbold, og haft vores opvækst i en masse forskellige fodboldomklæderesrum. Mm. Og som dreng, det er jo ikke sådan et sted, man snakker følelser. Øhm, altså i sådan et, et fodboldomklæderesrum. Det var mere, jeg kan huske gamle dage, hvem der har skrevet hvem på Arto, eller øh, ja, ja. hvad der nu skete. Men dreng er naturligt simpelthen så dårlige til at sætte ord på deres følelser. Mm. Hvad, altså hvad... Du, du virker som om, du er god til det. Har det været, har det været en barriere bryde, eller har det bare kommet naturligt til dig? Jeg ved ikke, om det var en barrierebryde, men jeg tror faktisk, at den, den måske jeg har været en barriere, der er blevet brudt på et tidspunkt, for jeg kan huske, jeg gik og tænkte med mig selv, hvornår kommer den første din mor-joke? Hvornår kommer den? Den kommer altid. Der er altid en, der synes, det er sjovt at sige, at det sagde din mor også i går. Ja, bare øh, helt ja. Og der, jeg tror faktisk, det, var nede, øh, det har det været, og det er sket flere gange, hvor øh, også en ældre person af mig, fra Følg, der kom til at sige, at det, det tag det med hjem til din mor og får det vaske, eller sådan hvor jeg så bare, og der har bare konsekvens sagt, jeg ved godt, du ikke mener, at min mor, hun er død, og sagt det foran alle personer, og der kan man godt mærke, wow, en skyldfølelse lige ramt ham, og så har jeg lynhurtig kun sagt, hey, jeg er med på, det bare for sjov, og så, så kan vi grine af det, og men, men hvor, hvor, hvor det måske lige har brudt barn, og så kommer stemningen her, og så snakker vi lige om det, og så siger jeg, oh, fuck, det har jeg glemt, det er virkelig, virkelig ked af, og jeg siger det er jeg med på, og du mener det ikke, og det Altså, det så på den måde, der tror jeg faktisk, at, at det er taget lidt mere ned i omklædningsrummet. Øh, så du har faktisk talsat det. Det synes ja, det jeg er ret spændende, altså, og det har været, det har været godt. Ja. ja. Altså, hver eneste gang, og den er kommet flere gange, der er nogen, der har lavet den, den der dumme joke, og sagde, hun, hun er desværre død, så det, det, det kan jeg ikke rigtig svare på. Så bliver det lige de mundelamme i to sekunder, så siger man selvfølgelig, at hey, jeg er med på, at det var for sjovt og ud af verden, og så er det heller ikke været. Men det har måske været sådan en til lige at egentlig kunne sige. Øh, hvad der egentlig er, er sket i mit liv og, og hvad jeg render rundt med af bagage Ja, en god måde at tage det med ind til drenge på Ja, lige præcis ja. For det er tit en, en god vej ind til drenge Det er humor ja, ja, ja. Og, og det, det er også virket Fordi vi har fået mega gode snak ud af det Også til holdfester og sådan noget. For sindssygt gode snak ud af det altså. Og der er faktisk mange, der er interesseret i det Og høre om øh. Mads, inden vi skal høre det stykke musik, du har valgt Så har du har du nogle ting med i dag? Billed jeg har taget et billede med ja. Ja. Det er godt nok meget lille, jeg ja. er. Vi vil meget gerne um, se det. Det er et meget lille billede, men det har jeg også altid med i min, i min lille punkt her. Vi vil gerne se det, mens du forklarer, for nu har du snakket en masse om mor, men jeg vil gerne høre lidt om hende der mor, ja. hvad hun var for en størrelse. Ja, hun var en lille størrelse. <laughs> Sådan rent fysisk. Um, her er hun. Um, min mor hun var en, en meget, meget, meget omsorgs fuld person, og det tror jeg at alle vil sige om deres mor, men, men jeg mener det faktisk virkelig, jeg, jeg tror ikke at der er nogen af mine kammerater, der nogensinde ikke har følt sig mega velkommen hjemme også og det kan jeg godt sige med sådan en god råd maven altså alle var bare velkommen og alle skulle have det bedste og sådan var det egentlig over for, for alt og alle, altså hun, der, hun kunne ikke blive sur og hvor har jeg lavet mange dumme ting i min barndom og så er det godt, at man også har en far der lige kan skille ud, for hun var så sød, altså hun var virkelig den bedste er den sødeste, og, og vil bare alle det bedste. Altså, hun, der var ikke noget ondt i hende. Altså, hvis der var nogen, der nærmest kørt ind i hende i trafikken, så gemte hun sådan en lille skjult øh, langefinger hernede bag rettet og sagde, ej, hvor er han dum. Altså, hun, hun kunne næsten ikke blive sur. Um, så hun var meget, meget omsorgsfuld og kærlig, og vil, vil bare alle det bedste. Altså, hun, ja, hun var altid klar til at hjælpe, og sørget for... Vil du med ud og shoppe øh, med nogle veninder? Vil du med ud et eller andet? Hun kom hjem... Jeg har aldrig set købt noget hjem til sig selv. Hun køb til alle andre. Øh. Og så, det tror jeg bare, hun havde en stor glæde i at, at hjælpe andre. Mm. Hvad savner du mest med? Alt. <laughs> men jeg savner nok allermest sin smil, tror jeg. Det, det, der er mange, der siger, at vi har det samme smil. Øh, men det, det, det er bare... Det var sådan det... Jeg husker allermest, det var hendes smil, altså, og hun smilede altid. Det var lige meget, hvor trælsdagen havde været, så, så smilede hun i hvert fald, når jeg var der. Og, og det er nok det, det er også det, jeg altid husker. Det er en glad elefant, jeg tager med rundt, altså. Det er ikke sådan sur hende. Hun, hun var simpelthen så glad altid. Og det er også det, der gør det så ekstra hårdt, altså. Nogle, jeg, nogle gange har jeg faktisk tænkt, kunne det have været nemmere, hvis vi bare var uvenner, eller... Hvis det virkelig havde været knæ, det ønsker man jo ikke vel, men, men havde det været en demmer eller et eller andet, der var bare ikke noget, jeg simpelthen ikke kunne finde en eneste gang, hvor jeg bare tænkte, Nej, hvor var hun træls øh, overhovedet. Altså, hun var simpelthen bare glad, glad, glad. Øhm. Og det tror jeg, jeg har prøvet at, at bare tage med mig. Og, jeg, og det kan jeg huske i min tale og brev der i kirken, at, at det var sådan noget, jeg håbede på, at hvis jeg bare havde fået en brøkdel af det der med at vil hjælpe andre mennesker så meget, som hun vil, så er jeg faktisk godt stillet. Og det, det håber jeg også, at andre synes. Men det jeg elsker jeg. Jeg elsker at hjælpe folk. Altså, det giver en glæde. Jeg elsker også at tænke for mig selv, men jeg elsker virkelig at, at, at lave frivillige ting. Jeg hjælper nogle handicappede unge med håndbold og alt, alle mulige mærkelige ting. Det giver en enorm glæde. Og der er mange, der siger, ej, hvor er det sødt, at er der. Hvor, hvor må de være glade for dig? Og hvor giver du mig? De giver mig mindst lige så meget, altså. Det er faktisk lidt egoistisk, men jeg bliver glad af at være sammen med dem og gøre det her, så, mm. så det er jo også på den måde, altså det går begge veje. Og det tror jeg, jeg har taget meget med for jer, og nok det, jeg savner allermest. Og hvad med det nummer, vi skal høre? Hvilken forbindelse har det til din mor? Jamen, min mor hun var jo nok ligesom alle andre mest Tom Selmy-fan egentlig, og, og det er jo igen det der, glad vi hørte altså ikke trist musik, vi, vi hørte glad musik, og fik et lidt til det, men, men det her nummer, det var det, jeg hørte meget, rigtig meget, lige da det skete. Okay. Og da jeg lå i mine egne tanker og fandt ro, øh, og skulle. jeg tror, jeg brugte det meget til at falde i søvn egentlig. Jeg synes, det har en fantastisk melodi. Jeg synes, teksten er et eller andet sted mega simpel, men også, jeg tror, man kan tolke den på så mange forskellige måder. Og jeg har helt sikkert min helt egen fortolkning af, hvad han mener med det. Øh, men, men ja, det... Det er jo egentlig lidt ægivisk, fordi det, det er noget, der hjalp mig bagefter. Hmm. Altså, det var noget, jeg fandt ro i. Det var noget, jeg synes giver mening. Selvom nogen nok vil tænke, det er fandme en dårlig sagt. Hvad er det for nummer? Det er Simon Kvam med Solo. Okay. Kender du den? Nej, det er måske en at høre den. Jeg har hørt den rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. Er det Den er rigtig god. Ja, fantastisk. Så den vil jeg lige... glæde mig til at høre. Den er rigtig, rigtig fin. Ja. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om din mor og savnet til hende. Det har virkelig været en fornøjelse at høre om hende. Hun lyder helt fantastisk. Og jeg kan virkelig det var hun godt også. forstå, du det var, hende. Ja. det var også rart, at jeg må komme ind og lige at sætte lidt ord på det igen. Jeg kunne godt mærke, du var det lidt tid siden, så det var dejligt Det var fantastisk. Mads. Tak. Selv tak. Alle lukker der er søgnet i så Kæsedejmer for evigt. Programmet er produceret af BIM til Laud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sov og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe væster. Vester. Lyddesign af Frederik Ludvigs og Fasper Holman. Tak fordi du lyttede med.